Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Plana falenderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe fale kërkojmë dhe ne vazhdojmë të ndruar, vlezër dhe motër dhe sonte me rëfimet e Koranit dhe jemi duke trejtuar një tregim nga koha e bëni Israelve në lidhe me një problem që ka ndonë në kohën e tyre dhe një zjidhe që wa adhazur të gjellë uala por që fatke cishë kjo zjidhe nuk u përcjel me gadishmëri për nështërim dhe nuk u morë seriosisht dhe si pasoj kësaj pasaj u komplikua situata dheri në fund të të regjimi që e kemi shpalosur përgjësisht do të të përmbajt një ti në takimin e kaluar. Dhe gjithashtu të nërruzër në takimin e kaluar, kemi bërë një hyrje e që nga ka kushtuar me një ligjera të të tërë. Do të kemi bërë një hyrje dhe një prezentim të përgjështëm të dobive që kanë të bëjnë me dobit dhe urëcit e këti rëfimi, e që pa dyshim gjitha këto japën me kuptu se sa të thela dhe sa të gjera janë mësimi dhe porësit e fjallës a laqën le valë. Së si të qoftë, ka përmend atje në takimin e kaluar rëndësin e lidhjes mes ajeteve të Koranit, mes nëngjarjeve, madje rëndësin e lidhjes mes filimit të njësuri dhe fund të saj për të mund që të nzirim edhe ursit e dobit e caktuara. Dhe gjithashtu kimi trejtuar atje edhe aransin dhe porosin që duhet ta marrim nga emërtimi vetësoj sura, sura Al-Baqara, surja do të qëmbard këtë emër është nga suret e mëdha të Kuranit dhe kemi thënë se është nga suret që kanë më shumë dispozita dhe rregulla të përmendura në këtë sura dhe me tër këto do të thotë rregulla dhe dispozita Allahu xhallahu wala këtë sura ka emërtuar në emër të këtyr rëfimeve dhe pa dushim se kjo e ka simbolike në me dhe kompsimin e me që e kemi të kratuar në takimin e kaluar e kështë të më ratë. Dhe kemi thënë të nëruar dhezën e motra se Allahu Gjallahu Ala në këtë rëfim dhe në këtë regim që në prezentojnë e libën e ti në, në, në mësënë mësimet shumë të amirë, pa po, kemi thënë boshti dhe ndoshta themeli dhe ajo më kryesore e këti rëfimi është një pikë që do të munduemi sonte me, me son të rejtu me linë e lojën le uala. Dhe pa dëshimë se sonte i kemi jo shumë pika në kuptim të përzith shumë, mirë po këto pika kanë shumë në pika, andaj shpesaj që vëmendja do tjetë në nivel dhe do tjetë kuptimi gjithashtot i për cilër ma që do të thejmë in shalla. Nëse e ledzojmë të regimin e lupës e bëni Israelve, bqaran që Zoti xhallahu ala u tha, "Izbahu bqara." Zoti tha, "Therrni një lup." Dhe kjo ishte e kërkuar që ata ta gjenin një vrasës që ekëste vron një viktimë të pafajshme. Por ata filluan të ta komplikojnë situatën dhe nga thjeshtimi shkuan në komplikim. Dhe nga në shtrim më i ngjeshëm filluan ata përlongojnë dhe shtyjnë këtë nshërim pa arsye dhe pa nevojë dhe dijetarë kur e kanë drejtuar të ndëruar Lazer dhe Motra këtë tregim kanë thënë se porosia kryesore e këtij rrëfimi është bindja dhe nënshtrimi ndaj Allahut xhallahu xhalaalu, e që realisht është edhe Islami. Kuptimi i drejtë i Islamit ndërtohet në nënshtrimin tonë dhe në bindjen tonë ndaj Mësimit Allahut xhallahu xhalaalu. Sa so më të qartë dhe sa so më të kristalizuar e kemi kët kërkes, aqë më letë kena me e kuptua dhe fejnë Allah Gjellewala. Pra ndaj, kuptimi i islamit, thjeshtia e islamit, lehcimi i islamit, e gjithë thatmirët e islamit, si dhe në rrëth këti parimi. Parimi i bindjes dhe i nështrimit. Përgës ju e dhe Allah Gjellewala në shumëve në Koran, përësit që ti bindem imësimive të Allahot, ti bindem imësimive të pegamerit sërë Allahot sërëm dhe mështi kundërshtojmë me mënyra dhe arsujet shumë dhe që është i prirë njëri o të i kundërshton madje dhe konteston udhëzimet e shpalljes. Allah gjallëvara thëtë falavë rabbike, la ju uminu në hatëta ju hakimu kefi ma shëgjëra bejnëhum. Allah betohet në qenjin e ti madhështore, betohet Allah në vetën e ti, se nuk mund të qëndrën besimi i dikuti cili e kontestën vendimin dhe gjukimin Allah dhe të pejgamberit Alehi Salatu Asram. Madhjeve të me e pranu, mirë pa Allah thot, o la je gjithu fi enfusim harajën mi ma këdhejt, dhe nuk duhet që edhe të hezitojnë madhje të ndijen, të ngarkuar ma që Zot i ka kërkuar pëjtyne, o ju sëllimu të slima. Dhe Allah u kërkan që pas asaj që Allah e ka shpal dhe ka vendosë, Besimtar u të kanë të thonë Sëmiëna u e Thana Ne ndëgjuam dhe ne u nështruam Andë Allah thotë O ju sellimu të slima Besimtar të drejtët të vërtet Jene ata të cilët Po sa e ndëgju në vendimin e Zotit Për qëfar dhe qështja Ju sellimu të slima Binden dhe nështruan Pa e zitim dhe pa asë një Pa asë një hamendja Ma dje, edhe në situata Dëfështira Edhe situata ndoshta të, të sprovave të caktuara, Allahu xhallahu ta përmend se reflektivi i besimtarëve në këtë situat nuk është tjetër pos, në shtrimë dhe pranimin e asaj që Zoti ka caktuar për ta. Andaj Allah xhallahu ta thotë për një situat më shtet vështirë dhe shumë problematike që kanë ne për te, pejgamberi dhe të pejgamberisë së në sam të shoktë të tij, ata e tejkaluan këtë situat me këtë me këtë mësim që ne po flasim për ta ulemma ra el-mu'minu nil-Ahzabe, kalu, posa besimtarët, i pan, do të të organizuar dhe aliancen e korejshve kunder tjura, në luftën e, e hendekut. Edhinit se ishte situat e fshtirë për pejgamberin Alehi Sratuzam të rrethuar nga gjitha anët, dhe posa i pan këto grupime dhe këto alianca, qëfarë thanë besimtarët? Hadha ma wa aden Allahu a rasulu. Ne e pranojmë edhe këtë situat e fshtirë, nga se realisht, Kjo na ka thon Zoti se do të ndodh, do të sprovoheni dhe gjithashtu do të do të sulmoheni nga armiq të ziliqtar të ndryshëm. Hadha ma wa'adna Allahu wa rasulu. Kjo na ka premtuar Allahu dhe i dërguari. Wa sadaka Allahu wa rasulu. Dhe tvërtetin e tha Allahu dhe i dërguari i tij, wa mazadahum ma illa imanan wa taslima. Edhe kjo sprovë vështir, edhe këtë lësha dhe këtë ngarkesë Pa dyshim, Allah o thotë, وَمَذَادَهُمْ إِلَّا Imanen u e teslima. Besimtarët e drejtë u ashtoj besimin dhe u ashtoj ga disfërin që edhe më tu që të vazhdojnë të i bindin Allah Gjallahu Ala. Andaj, epse ndashtë anë këtë citatë dy kush mund të të se bindin dhe Allah o të në kushtoj me pasiguri. Sahabat ishim sigurët, veç edhe nishtë medinilit. Dhe tashme, strejimi që ja bënë peygamberit a.s. provokaj ardhën e dhe me këtë rast u rezikua pasuria t'yre, u rezikua jetë t'yre, u rezikua në ata më përgjësi, mirë për po pa të shimë se, kjo nuk i ha mendi për të vazhduar më tutje me ndëgju, Allah dhe pejganverin Alehi Sratu Sram. Pra dhe edhe kjo situatë të fështirë, edhe kjo situatë të rëndë, edhe kjo që ndështëta u kushtën të me pasuri e me jetë e me gjithëska, me gjithatë, Besimtarë përkundër të lëshovave dhe sprovave caktuara, nuk hamend dhe nuk lkundet, në të vërtetën që ka pranuar ajo është pason mësimet e Allahut dhe mësimet e ozimeve të, të, të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj të shumta të nderuar rruzëna jeta që flasin se ne duhet të bindemi dhe të nështrohemi Allahut xhallahu ala. A thua vall, çka nuk kupton të bindemi Allahut dhe pejgamberit salallahu alaihi. Çka nuk kupton kjo? A është jo vetëm një pranim teorik që ne e bëjmë po? një duhet të bindim e Allah dhe përgamberit apo të qka përte i kësaj po dushim se të trajtojmë temën e bindis dhe Allah dhe përgamberit a lehi së të zamër teme madhe do më mëlej që një duhet shumë të mirë me këtë qështja, nga se kemi probleme në këtë bindje jo në aspektin e asaj që nëmë kupton bindjet përgjithshme por reflektimi i saj praktik dhe zbatimi i saj njëtën ton po ka defekte dhe deformime serioze mirë po dua që shkurti mish shtylla themelore që e përbëjnë bindjen ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu sallam. Çka do të kupton ti bindesh Allahut dhe pejgamberit? Kur Allahu thot bindyni Allahut, bindyni pejgamberit, ne shtrojuni, çka do të kupton kjo për ne? Gjithashtu ka nëse kjo ndërtohet në dy shtylla kryesore. Ti bindesh Allahut dhe Allahu do thot të ndjakësh porositë së shpalljes dhe ti ndështruash. Kjo është e parë. Dhe e dyta të ndjekësh rrugën e duhur për të kuptuar mësimet e shpalljes. Andaj bindja është edhe aspektin teorik të kuptimit të fesë, të ndërtosh mbi bazat shëndoshat duke ndjekur rrugën e duhur, duke ndjekur metodën e duhur në kuptimin e fesë, dhe gjithashtu të ndjekësh edhe rrugën e praktikës që ti bindesh dhe, nështrosh dhe të nështrosh mësimet e Allah xhallahu ala dhe mësimet e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe kjo pa dushim në që se zberthejet në detajt e veta, jep shumësime të ndërruzër. Unë duha që të kjo pikë të ndalem disa uh, stacionet të rëndësishme. Të kjo pikë e anështimit dhe bindjes, duha që të ndalem disa qaste që të kuptëm njësa gjyra me rëndësi. Të ndërruzër dhe motra. Në shprimin dhe Allahu Gjallewan edhe bindje nda i ti në bastu kuptimi që e ceka është kriteri i vetëm që mbi bazën e ti i përcaktojmë kvalitetin e besimit. Do të të kvaliteti besimit ton, cilësia e besimit ton realisht matet me kvalitetin e bindjes. Për ndaj dhe islami e kam islam. Qka është islam, është ti bindesh dhe në nështrosh Allahot gjende gjelani huapta. Me besim dhe përkushtim dhe praktik. Ne i bindemi Allahot me besim, do të të besojmë në Allahot si kusë në kam suaj. Edhepse ka shumë gjyrat të këti besimi që në nuk i shohim. Mëndja asë nuk i percepton logika dhe me ndjejon prapë se prapë, jemi muslimani. Dhe i bindemi asaj që Zot i kam suaj. Prandaj, islami është bindje. Dhe kvaliteti i besimi tonë Dhe imani ton është Bi bazën e kësaj bindje Përëndaj të nërua lezer E dini për shambu Në qovë se marim njësë shambu një lidhë më këtë Ta marim Ebu Bekren Radiallahu ta'ala anon A ka ditë të që flasin se Besimi i Ebu Bekret është besimi më kualitativ Që kanzon Ven zemërn e dikujt Mas pejgamberit Alehi Sratos Ram Në kështu besojpë Mas Muhammedit, Alehi, Salatu, Osam Iman, më të cilësor, më kualitativ Më të madhë Se Ebu Bekrim nuk ka Dhe për këtë ka argumentet shumë të. Ne qëfë se shuhim Me qëka ka fitu Ebu Bekri Këtë e përsindat e tjirëve Dhe të shuhim se me bindje Dhe për këtë ka shumë Në gjari nga jetë e ti Këtë dhe meshtë për shëmbu Kur shkoj pe i gamberi Sosam në Isra dhe Mirajë nuk ishte letë kjo vlazni, para më ndo ka arë si pejgamber, me një medis që nuk din të e farë qka pejgamberi, ata jetonin këtë ndryshe, dhe ta është më po vjenë, po thotë dikush, mu Allahu po më fletë, po më ndrygon pejgamber, e bubekri, pahamendje, besaj, dhe u bimë, pas kësaj, erë lojmi, Se Muhammedi Alehi Salatu Asaram ka bërë një udhëthim të qëdët shumë Udhëthim që kalanë dimenzionet e imaginatës Lere më të arsueset logikës A ka pas mundë si dikush me imaginu në atë kohë? Se ka mundë si njeri me flituru për të qilët? A po? Andaj jo që ka të kalu dimenzionin e arsues logikës Ma djetë të imaginatës dhe shpejtuan kura ishte mekës që të lkundin e bubekrim tash më ishte shonë sa me lkund që fari than? aishu kujtë që ti ke besu tash po thatë edhe për qëli i karaka pak që farë tha e bubekrim? që farë tha? a ka thonë ajk që u kun? nësë është spekulimë mësë i kem njërë a po thatë ajk? po po ajk po thatë po po e vërtit u kryu e thonë po besajtë që kjo është kvalitit i besimit të. Sko kontestim, sko eksperimenta, a ka thonë aj, u kry, nga se thëtë e bubekri, unë i kom besu në diqka matë madhë se kja, unë i ja kom besu jetën të më allo këti njere, unë e në basë të mësimeve të këti, përëndroj jetën të më, në basë të mësimeve të këti, unë e përëndroj komplet mënyrën e tjetumit të më, e ja kom besu këtë, tjerat, e s'kja besoj të an Për pejgamberi sose me nëshkuj marveshën që realisht e jashtë me e kësoj marveshje. Nuk jep të me kuptu sa është e favash me për besimtarët. E pare mëndoni kër marveshën nuk mujt me, me përbi as omeri. Le më t'i kush as omeri e radhjalsur e përbiti e përbër. Cili është taj që i vetëmi qën vetë i palkundur e bubekri. Anda i tha i tha Elzim Garza. Garz është dhani kër hyp njëri në deve o sënkali, që i vendosë këmbën e ti më mojtë fartë, që aty është të nekomën mirë së rëzohësh, e thë kapo mirë për të së rëzohësh, kapo për të thë a ka thonë ai, u këri edin ai, ma di i tha një të smetim, nuk nahup neve pejgamberi a një samën, ai kër po në shrun marveshja, së nahup galë e moski, është për të mirën ton pra ndaj, që kone kvaliteti kësë i bindje ka përqe edhe imani ti tjetë cilësor dhe kvalitativ. Pra ndaj, nuk mund kemi imani cilësor, besim, kvalitativ, në qovë se bindje ashtë e kvalitetetve të dore se dyto, se treto, ose kështë të më rata. E dyta që të me përmënë të ndërla zërnitë me bindje dhe në shtrimin. Kër flasim për bindjen, besimtari nuk e përdur bindjen në mënyrë selektive. Por bindin e ka mënyrë tjetër. Prandaj nuk i bindemi Allahu dhe pejgamberit alaihis salam vetëm kur bie fjala për mënyrat e caktuara të adhurimit. Namazi si kanë më bua, eda xhirimi si kanë më bua, këtu është më e rëndësishme. Edhe këtu jemi pasues të sunetit të pejgamberit, edhe këtu jemi sikur se duhet. Do të sonë qoftë shikojmë pjesë të tjera të jetës, do të shohim më të vërtetë se bindja dhe mënyra që shëna jetoj nuk janë në raporte mitësore me zvete. Shukaja për shambull një besimtar si shak i dikujna. Shukaj një besimtar si bur i dikujna. Shukaj një besimtar si prind i dikujt. Shukaj një besimtar si ortak i biznes i dikujt. Shukaj një besimtar si një punëtor i dikujt. Shukaj një besimtar si një kojshi i dikujt. Çka një besimtar si dikush i provokuar si sillet e kësaj rasti, në gje fakto, e shumtë tiera a e kemi shtrir bindjen te Allahu dhe, Allah dhe pejgamberi sa selam? Apo në këtë mënyrë kemi përzier forma caktuara si ne do të prezentohemi dhe sillemi ndërsa bindjen te Allahu dhe, Allah dhe pejgamberit nën në kupton aspektet formale dhe ato tiera që kuptojn kufizimin e adhurimit të caktuar, por ju edhe ja shtynë. Antenë duhet më shtriqet Të nërëzër, është më rëndësi, pa dushim. Gjdo mësim që vijen nga Allah dhe Përgember është më rëndësi. Gjdojgjë që vijen nga është më rëndësi. Mirë po, edhe rëndësia dalan për rëndësis. Dalan për këta syë, e kam përmen edhe në këtë vend, edhe nësa vendet e tjera, dhe pra du me e përmen, nga se mëndoj se është një projekt shumë i rëndësishëm që ne vëna duhet si besimtar ka shumë beprime njëtën ton ka shumë qëndrime nështëta në kuptimet saktuara të cilat nuk janë certifikuar nga baze e bindjes e shër besimtarin si fsilat, si vepran, si punën e kështu më rad i thush e ku e kema lehen për këtë do të mu certifikuar si besimtar me dit kur do njeri do të thotë me, me hynë një punë saktuar, duhet me imësu udhëzimet e fez që beson të. Përëndaj, ka shumë aspektet jetës të pa certifikuara. Punojmë pa paleje, pa licensë. Edhe pa du shumë se me bo më uzonë, apo të punu paleje, dhe në është. Gjithë ku në kjo kështu aftër. Dhe me qëri dyqanë, duhet me shku me certifikohu biznesin në organe kompetente. Me në momentin zonë leqtam shëllën po e dhënojnë. Ka së duhet certifikat. Andaj ti po cil dyçane caktuar aniyet kushtimisht po them kështu për ta prezantuar mallin e islamit. Amba se ke marr lië nuk e certifiku ku duhet për këtë punë. Kush s'ka dhon lië me shitë këto produkte atje? Kush s'ka dhon lië me usil si musliman këtu nuk certifiku. e certifiku. Është kështu më radh. Prandaj duhet me Nuk ashtë ato, që nuk kupton dashj gjithë ato dimensione të cilat përmena, edhe besimtari si punëtor, edhe si punëdhënës, edhe si burr, edhe si krye familjar dhe si prind, edhe si, si fëmi i dikujt, edhe si kuizhi i dikujt, e kështu me radhë. Dhe e dyta që kemi nevojë në kadrin e kuptimit të drejtë të bindjes, që kemi nevojë që laku ndjet që janë shkaktuar si pasojë e mungesës së informatave dhe certifikimit të ndalim të lekundje dhe të vendosim qdo që në pozicion e vetëm. Me bu Allah në ruajtë, me ndodhë një dridhje vogënë, nuk i, nuk, nështë ta nuk, nuk i qanë murat e shtëpisë, parë, orendit i i leviz nga pozicioni i rëzën dësën nga muri e kështë mëralë. Kur ndalit lekundje, qka buen njerëzit? E luën që rëtë në për tokë? jo, e marrin këtë e vendosin vend vetë, e këtë vend vetë kjo ka oqë kalivisë, e shtu vend vetë, e ndreqin pra ndaj edhe na shumë gjëra, si pasu e lëpundjeve të saktuara kamësuar kamësuar ndryshima këtë e ne ujë me vendosë këtë vend vetë e këtë vend vetë, këtë e këna rritë shumë, duhet me zvoglu për. se se ka që i ka që venin në fekja puna fë. po këtë e këna zvoglu shumë gjëna është duhet me rritë me e rikëthy masën e durë dhe pëzun e durët. Kjo, kjo është projekt dhe mëzda sa ka gjyra që i kemi stërmadhuar, ato kanë posë në fe, po ju me këtë madhësia vë lapëtën. Dhe ka të tira që i kemi zvukluar shumë, a shumë ka posë në fe. Dhe mere është si shambull këtë krasimin mes disa aspektive formale edhe asaj që ka të bëjmë moralin e mirësillin. Dhe të shash le kunde që realisht kanë shkaptuar kaosatë. Meri veç dali me saj dhe shese, sa ka në vuj, sa rrit njona, sa rrzvoglu, tjetra. E treta që, ka të bëjmë me, me këtë pikën e nështrimit që poflasim për ta, dhe me këtë tem, është se nështrimi të nërru dhe zër, nga njëra, disa njerës dhe nuk ju tinglon mirë nuk në nështru duhë në vetë njere me i themi se nështrimi ndaj Allahut nuk është nuk është në nëqmim nështrimi ndaj Allahut Gjellaluhu dhe, dhe thotë e mësën besimtarin me konës suqel dhe nështrimi ndaj Allahut Gjellaluhala e mësën besimtarin me kërku argumentin e banë me dje nga se në qofëse i këthemi pikës ma erët na duhet me e qertifiku veprimin, e po e me qka qertifikuot me argument pra ndaj sa ma tepër dhe sa ma thellë e kuptojmë se duhet të i bindëm i Allah dhe pegamberit a që më tepër të të interesojme ta njojmë finë ton ti njojmë argumente, ti njojmë simet dhe në bas të këti mësimi bëjemi më suqenë e më vështjith manipulushëm nga të tjerët Asë dikush kërëshe një musliman që është i gachëm edhe ka qef me konë i nështrum dhe Allah dhe pejgamberit por që se ka kuptu drejt nështrimin dhe Allah dhe pejgamberit si kur dhe si kanë fillim let manipulohet let mashtruohet ndërsa në që se ka kuptu drejt nështrimin dhe Allah dhe Allah bëhet sëjqel kërkon argumentit e caktuara kërkon shpegimet e duhura dhe gjithë më në kërkon argumentit e në cilë është dritë për te për të vazhduar më tut Për ndaj nuk bie, nuk bie në prej një asti pasimit të verbër, e asti manipulimit caktuare kështë të më radhë. Për këtë arsye, sa më tepër të shtohet kuptimi i këti nështimit kësaj bindje, më tepër bët besimtari syqen, më tepër bët i meqën dhe i kujdetëshëm. Nga se e dinë se duhet më nështu, ka dalë pa, ku për vendosi komun, a është nështrim kja, a është nështrim kja. Bët më i k ndërsa, sa më njërë të përgjithshme e mërë nështrimin, pa kuptimet e caktura që i cejka më herët, atë realisht i do pësoj drita dhe bëhet më letë si kurse e cejka i manipuluar. Preja saj që du me përmenë të këpike ajnë nështrimit dhe bindjes, të këtu gjitha jonë mësimet, që kanë hojë detajzime, por për i përmenë si pikat përgjithshme për të kuptu se, në bitësatë baza ndërtuatë, kuptimi i dhejt, i binën dhe Allah dhe pejgamberit Alehi Sotusën. Pika radhës, ose stasunin radhës, i kësaj pika të ndërrua Lëzër dhe mutër është, bindja drejtë, dhe në nështrimi i duhur dhe Allah dhe leuale, me syqelsi dhe me dje, lërgën gjithëm mundësi për përqari dhe të soptimës mështë i manënotu. Edhe pse ka mos pajtime. Nga se Gjdo djetar Gjdo djetar i mirfil Meri djetart e Katërmedheveve të hershme Imamin e njër Ebu Hanifa Rahimullah Meri imam Shafion Rahimullah Meri imam Malikun Rahimullah Meri imam Ahmed Rahimullah A kam pas të njerëz më spajtime? Pu Së më hungu, kjo kam në nuk shtu Kjo kam nuk shtu Më spajtimet e tyre Kan filuar të shfaqen Pas një unitetit që kanë pas të me hershëm. Cilë është e unitet? Unitetit mbi bazë në bindjes. Duhet të bindim i Allah dhe pejgamberit sësëllim. So Pasaj në kërkim të zbërthimit praktik të kësoj bindje, kanë pësu disa dalime. Për këtë arsuje, fuqie e bazës i ka majt unik dhe s'ka pas mundësime i përqas me gargasaj me eshti njërin me këllë kënqë për tjetërin, e pëse s'ka pas mendime përbash këta. Për ndaj një duhe që jo të tentojmë detyremesht të bëjmë një unikat mendimesh, është e pa mund shme në që fëse djetarë kanë më spajtime në një unifiku ato. Nuk mundëm në këtë me bërë. Por në mundëm me unifiku bazën e nështrimit dhe bindis ku se cili e ka për qëlim dhe sunim ti bind Allah dhe pejgamberit. Kjo është qëlimit. Pas e shkun duke o minimizu dhe paksu më spajtimet por duke marë formë por në drejtim të dashurisë, respektit dhe nderit ndaj njëri-tjetrit. E kjo është shumë rëndësi. e rëndësishme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kur na e kemi për çmim, unë e kam për çmim me di çka ka thënë Allahu pejgamberi. E di këtë për çmim. Dhe në kërkim të sipër, nuk kemi çfarë pa u taku dikun. Edhe nëse dikun ndohemi atë. Se kërkiesa për t'ju bindur Allahut këmbëna takun është shumë udhkryqë, kam më të kryqë, këmbëna takun është shumë rrug. Po nëse nuk e kemi kuptuar drejt bindjes ndjeshtimin e Allahut që leuana. A tjerë çdo so, mospajtim do të jetë edhe një largim fatkeqësisht edhe ky largim do të jetë në llogaritë raporteve tona mesvete. Edhe çfarë fatkeqësisht çdo musliman nuk mund të klaftojë se i kanë punë mirë mesvete fatkeqësisht ato. Dhe pika a fundi, që du me e fundit që dua të përmend kur bie fjalë tek bindja dhe në shtrimin të ndërluazor kras i kuadrimit të këtyre pikave që i ceka do të se bindja është kriteri i besimit dhe cilësisë dhe dëshmi e cilësisë të tje dhe ato tje dhe që i përmana krasë kësoj, për të aralizu bindjen, duhet disa pengjesa artificiale, të pacena po që janë njerës i kam problem ato, duhet me ditë si me i të i kalu, dhe si me e shmangë kvalitetin e bindjes, që mos të goditet nga këtu pengjesa. Këtu pengjesa në shumëta, unë i kam përzjet tri për tjene me i përmana fëmë. Shkorti me shtë. Njerëzit, nga njëherë, e konsiderojnë pëngjes të bindjes logikën dhe arsujën. Për ndaj sa konë njerëz nuk e pranon për shambull një argumentim të saktuar. Nuk i nështrujnë një kërke saktuar. Pëse? Pse? Pse mendja ati nuk e ka. Dhe me ndonë se mendja dhe arsujën do të tëtë, është aja që do të vendosë për kuptimin e drejtë këtij argumenti. Ne zakonisht tani përflitet se Islami, do të thotë nuk e nuk e përfill mendjen e logjikën, është threm atë për dogmatike, që këto thashë vë mos vet shumë, dorso kur vije jo, fjala për arsye dhe logjikën si ka punë meiston me atë këtë rrodh, gjitha këto janë të paqendrueshme ato. Nuk është thonë tema jonë se me qindra argumente kanë qarqëzojnë këtë, po e them, teorinë thojsë ata mirë po një aftën një përmën 3 ose 4 të nërlozër islami e, e konsideron e konsideron logikën arsyën e njërit e konsideron një udrëfyës të rëndësishëm në njohin e Allahot dhe fesët i atë kur përdore si duhet dhe brenda kornizave dhe brenda kufejve të sajë atë Allahot shikoni që me thotë Inna fi khalqis samawati wal ardhi wakhtilafi wa l-layli wan-nahari laayatun liuli l-albab al alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubih matafarridun ikrimina qibla tutkus ne ndryshimin e natës dhe ditës ka argumente për ata që kanë mend. Kjo era ku fiton. Shikoj. Është si produkt i përdurimit të duhur të mendjes jë dhëkurunë Allah i këjamën me ku u dhe në vala gjënë u bëhim vazhdojnë pas taj të për me andinë Allah u gjëlle vala dhe të të dhe në gjë situatë pavarësishtë a janë në këmbë a janë ullur apo janë të shtirë gjithashtu të so sa ka argumente që në dzisin për dhije dhe që luftojnë i një rancën ma dje e konsidojnë kancer të besimtarit gjehlin dhe i një rancën e kjo nuk ka respekt i dhijës dhe jërësys do thot ë ajetë që e ruajnë logjikën dhe arsyeun e jetë nga çdo gjë që e eliminojnë efikasitetin dhe funksionimin e drejtë të soi. Një nga ato islami ka luftu dhe vërdon ta lufton me ajetet e tij, me argumentet e tij, pardurimin e pijeve dhëse, alkoolin e drogën në këtë mërat. Pse ka bu kët? Për shpër nështu islami e ka luftu alkoholin Për të arrujt mendin veç Veç për të arrujt mendin Nga së njëri kur është në ndikim të alkoholit Asë e përmenë Allahun Së së ka men Asë nuk mundët me kuptu dhejt e kështë mërat Pra ndaj Kur islami ishtë pa luftë pa kompërmes alkoholit Fillim e shtë e bërë Që të arruan mendin e njërit Pra ndaj edhe ëropë, në gjuhë në rope Alkoholit që kamë Khamër Khamër, e qëka është khamër? Ajo që e mbulon me andin dhe pengon funksionimin e sajtë mirë filët Në bi këtë bazë e ka muar emrin, khamër Ndhe Allahu Gjellewala ka ndaluar Innemel khamru Me dëvërtit khamri Zdo sajtë që ju kham miru l'akl Cka që e, e mbështil dhe e mjegullon me andin e njërit I pamunësan funksionim të drejt, haram është Nuk banë antonë Pra ndër një nga objektivat më dhore në islam. Islami ka arë me ruajtjen dhe garantimin e pes objektive më dhore. Në ka fete ka shtut. Ka arë me u arrujt njerëzve pes parime themelore të shajnëta. Në ato pes bëmpjist legjika dhe arsë ujënit. Ka arë me arrujt mendin. Gjdo sen që dëmëtën mendin si mba islami e shënëlua. Për islami me konë që është fe e që do tëtë Biëndesh me logikën Kish me thonë për një satë mune Se ma letë ju manipulojna Ma letë ju bindëm që tani më falu se Këshu të pitë Zotit tani ma, ma, ma kalaj Ja, ja, duhet i këthjalt me kënë Apo mërmesh Jo më presjanë Nuk jem presjanë As me dhunë A je vetja juta Apo më gënë Eta është nga Nuk ka gjendje më stabile Që e kërkan islami Se kur bëdhë prezentimi i fakte dhe argumenteve, nuk ko dhun, nuk ko presion, nuk ko imponim, nuk ko dehje, nuk ko... Asgjë, ma dje edhe veprimit të njërit, jashta ndikimit të arsyës dhe mendjes, rrështë nuk i me për arsyështë ato. Për këtë arsyë edhe, të më thonë, njëriju që është spërguar me, me, me mungjes të mendjes, është i qmendur, s'ko menë, as ti obligim se ka borxh e as nuk e di na Allah xhellu nuk je nuk mundsh me qen të. antar këtu aty radi tu kushti i parë është me pas meta ndaj islami nuk e prashtëm ndjen por islami eruan Erua e në ruan mendjen e ruan atë si bëhet në forma të ndryshme e një nga format e rëndësishme me e ruaj dikë është me e vendos kufit te çto që me kon a e ka ruajt fëmin e vet do një është me ndonë që lele të bënë që ka dënë, dhe të thanë, dhe të ardzanë, a është kjo edukim? Pa të shimë se ju, jo. kufizimi është edukim, ju jo shfrenimi edukim, andë e që e rrënë, fëmine vetë, e ndalë to, të, të zbanë kështo, ti nuk banë me thonë këti i kështo, ti zgodzanë mosinë me të kështo, ti nuk duhet me bëhë këtë, kjo mënyre të saktur edukimet e shum ki parcelet e tuja u la, smush me kondë ti me nëdina qelë, ku dusht të dhe qka dusht me vo. Për daj islami e edukon mendjen, duke jaku fizuar me danët e saj, kur që më të li për? Për dajë, nuk mund me kondë penges mendja për nështrim. Diso njerës gandëre këzëve penges realitetin. Unë e kështu këtë puna, ma, situata, rëthanat, duke koncruar se realiteti është aj që pengon nështrimin, kur? Kur? mund të pëngën në nështrimin, ndaj Allah o Gjellewala, mosledzimi i drejt i situacit dhe rëthaneve, dhe keq, keq interpretimi i teksteve që obligojnë nështrimin. Këtu dikun është defekti, por në qufë se këto dhja funksionës e kështë duhet, s'ka problemë, Allah, s'ka problemë, nuk mund të pas problemë kur, nuk mund të kur me qenë zbatimin i një mësimit dhëtë Gjellewala problemë për kërkëm. Dhe dikush e bënë pa drejt problemë, për limitina, po nësë mundë e ku problemë. Por a mundëmi në nga njerë me ku problemë, po mundëmi, atër e fai unë. Përndaj, nukumë nukumë kur pëngjes, ga se kur ndën një situatet saktuar, realisht mund tjetë e aso në tyre, që zbatimi ndën i kërkese, shëriatike është problem, shëriati i thotë, ka lë prej kësaj këtu, i ka atërët një vëtë veta. Përndaj, nuk ka uj, gjoje, Grapa, një qinë metra gjoja Jo Allah, është rëthana t'ilë, s'ka uj Rëthana është t'ilë, situata Kalojmë në atrativë Me dhe i A kuptut? Ka, na duhet me njoftë atrativat Por ju me këmgull, ja bardh, ja zi Ja duhet këtë dunja e më unëreqë Që ne kalaj me zbatu fin Ja unë e duhet me shupe e të fja e më plan Jo, ka mundë si me kone një mesatorit tjetër Ja është ta, kësa e që një nga njëre këmi probleme Andaj, Problemt jas leximi jo i drejt ose keq interpretimi asaj që është ngarkuar prej një objektiv. Dhe gjithashtu nga një disa për disa njerë mund tjetë më djetarë, kjo kështut, kjo ngullo, krejta, jo, të jetë problem mos pajtimi dietar. Ky këto këtu këtu kam me vëllaën Kreta thonë. Jo vëlla. Ti dërmëkarku realisht ku po bindesh jo në kuptim të leximit, ama me fakte dhe, dhe me argumente dhe me njeh se e vërtetë është dikon. Për shembull, do njerëz e kanë kë të telefonit A beshe kjo është kjo e këzistan. Mësfajtimi më të nështë i kujt është telefoni. A është i jam e e jotën, ka mësfajtim. I në rëmë mësfajtim. Edhe vjen dy kush me gjyku, dhe të adhe në qka, het s'ka telefon apë. Ma mirë, sa për lani, het s'ka telefon. Po nuk është mojimi telefonit, dhe më dhërën mund, rrug për me e ullë. Jo, Allah. Ti dur me këqyrë argumentet e mëngu këta, mëngu këta, e pas taj mjada n Faqe çë dietar kanë mos pajtim, i bihese dikun është e çellumja, po tash na duhet me kërku. Kjo është e jona, por ju më i nga këtë mundje unë s'ngoja stonë, çu rivati apo di ç'shta. Ne nuk duhet me qenë mos pajtimi dietarëve, arsye tim për me shpik një mendim tjetër, ose me me i nga nshrimin e Allahut dhe, Allah dhe pejgamberit sallallahu alajkum, duke pastaj inkuaduar për rrugët e tij, e dijen e tij ku di çfar, në emër të Allahut seun duhet me pas zidhje. E të tira pika të shumë të atënë dhe rullatër, që kanë të bëj me nështrimin, dhe Allahu dhe pejgamberit s.a.s.m, por me ndoj se kjo është erëndësishme që ka munguar në rëfimin që përflasin po për tërë. Nga se Allahu gjenë le ola u e tha, thërënë një lupë. Dhe po të kishin qenë do të thotë në këtë nivel të vëdijes për bini në nështrimin, së kështë të me pasë r Nështë e kështë me qenë kjo punë e përfënduar Me për mungesë a këtë nështrimi O a ka kompliku situatën shumë Përëndaj nështrimin dhe Allahot Ashtë Lehtësim i fjes Ashtë lehtësim i jetës E jo e kundur të asikurse Nga një mundu ne me Me paramendua se me Me mendua për. Tjetër që e nëzirëm nga kërëfim të ndërëlozër është edhe Aja që del rjedhëmish nga këpik Allahot që e ndëvala U tha Idhbahu Beqara, tha thërën e një ljopë. Ndërsa ata e komplikuan. Kjo kur tha Allahu thërën e Apo, kështënë, allahu, gjellënë, një ljopë, qëfar dëllë e ljopë, vëllo? Afo, që kështë në Allahu Gjellewala, thërën e një kafsh më një jamën, jo, zdimë vëllo, kur s'këna një një përsegëmë. Ka kafsh i ti s'këna një kërë, ve të përmendu të stinti ajes në katërkom, ndikom, akcen, a ndykom, a këcen, a në gjitët, zdimë, me thonë dikush, gjejë këtë kafsh, duhet me vetë për detale, që shduhë këtë vlojavë, a është e madhe, a e vukë, e që fanë gjyële, po, ja u ka zgjithë Allahot gjëllëvala një kafsh, që krejtë bota, kësë kaf dhenë, dunja që nuk e njëvno, lup, një lup, gjëjë dhe thërënë, ke me kuptu se, shpalli Allahot gjëllëvala, synën lehtesimet, synën me kone letë, synën Shpolli Allahu që do të liberalizojnë to Allah t'son njerë problemet. Shpolli Allahu sinën to Allah t'son njerë udhtimin e më të tijshëm në botën e ardhshme. Keqtë s'na mja uletsu. Do të son njerë zvin edhe komplikojnë. Pra sa komsimë që Allahu ka thon, po na e dimë që kjo e mirë aftë. Na e dimë e na përball domsimëve sillëm thosë, jo kush paska njerë që kjo ka mirë. Sikurse më undi kush kur lopskun pau. Po ti e di që u konçë sot gjithmonë edhe u konë mirë që është të, të gjithmonë pse të është posilë është të kërë se kërë se këj po këtë leopatë ndaj janë vështeson vëtës e tjepë nëse i shtomi është fe e letësime është fe e letë Allahu thëtë ju rridu Allahu bi kumul jusër vëna ju rridu bi kumul usër Allahu dënë me ua lehtësu juve jo me ua vështesu mirë po varsit me shkamat varsit me shkamat për shambut nëse njëri o him punë dhe po, u him pun dikun, edhe pun e fështir, pun e fështir, shumë, fizike, edhe ka marrë dhe qëka të kufizume, paga kufizume, dikun, pa thamë, kërëtime shtë treqen e alafën. Masë kësaj, dhe me thonë, ka dorë zote gjellë dhe vala, u him pun dikun dhe shumë malet, s'ka pun fizike, pa dhe rruga me madhën të. Ndërsa, një njëri tjetër, s'u kën ishë pun, s'ka pun, një pa pun, un kuresor e ka me flajt. Don, ajo është i punësuar me një punë që quhet me shtyvetën xum. Dhe sa më shumë me flajt, ajë është më i inkadruar në punën atë. Këta duhen të aku. Edhe bujnë më bëhet për punë të lehtë aftën. Ky që ka punë xumën, çdo punë që ia ja xum kë, që, dinë që punë e den çka puna e vështir, këti duket është i vështir se ky mot me xum. Apo anët jahet vështirë kë. Edhe po thotë e kjo ështirë, po unë që akumë punu, punë, po tronë, e po kjo s'din une, se kjo s'din me matë me punë në këti fizikë, kjo matë me punë në vetë gjumë i të fëthë. Për ndaj me qka do të matë, kur matë si duhet, e shenë se nuk ka ma letë se musliman me ku, s'ka ma ka lejtë, amma kjo matë me diqka që din me matë, kjo re matë me gjumë e me epshë, i bje ështirë, qka ti gjojsh të i duhet me bunë këtë vakë, këtën këtë venë, Dutë mu që qëta është, e Allah shtirë është të ja, me. Se aj matë me dembeli edhe me kojtë, që ata i duke shtirë. Ama aj që matë me logike, me arsyje, me, me, me interes njërëzore kështë më rad, të mëralë, do të më letë se me kumës njëman nuk kapë. Pra nda e dhe, realisht njërzit do të të të të kur ma shumë se sadë nuk e kam përnu islamin. Pse? Se kur ma të letë nuk njën konë. A nda e përkuptu e se pushimi e qëtu, i kalodh lakmija, i kalodh pangopsia, i kalodh bredhja me epsh edhe po e shohen se si insan ma kalaj se këtu s'ka e dihën qërët ati ati, se a i ka përrua të këpucat ati a ma ta që i kan përrua të këpucat, po kujtojnë që si të veshe mu kanë dvrojnë, të vrojnë kont ata që i kanë veshe po i deshin, që urodhës i ki, i kanë gjujtë të të këpucat për ndaj i mëvarë me që ka ma të pëndryshë i stame është fejelet, edhe kjo është pika e dytë e kësa legjeratë edhe do tëtë e fundit, po i ka pikat e veta mos më nëse e fundit du kry, po i ka në pikat e veta dhe keme dhe pa ku për me përfundu dërësime po du me të një temën e lehësimit e islamit për mes një hadithit për i gamberit sa oselimit cili tek djetarët konsidruat njënga hadithet që jenë baza e ketë islamit njënga hadithet që pret i burojnë të gjitha mësimet e Islamit. Hadith ne transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Inna hadha dinan yusra. Me të vërtetë kjo fe është e lehtë. Ua lan yushad dinu ahad illa ghalaba. A do nuk e merr me me me sikletë me zorr këtë fe dikush që nuk e mposht këtë fe. Tërzan. Së mund është e mequ me zaratë, duke ka regullën, që e lehtësojnë zbatimin e fejës, përndyshe, buhet shumë e ronë, shumë e rëndë bëhet, e pas kësaj, kur të regonë pegamërës nëse është e letë, edhe në qësë nuk e mërë si të letë, të rdzënë kjo fejë, si kurse shumë i ka rdzuh, të regonë se qështë buhet feja e letë, i përmanë katër lëzime, Çekan nevoj, çu mu trajtuam, më u komentua, më mësua, më përkujtu, mirë po për ndu me rën, komente të shkurtë për shkak të kësaj çështjeje këna. Katër dhime, that Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem. Saddidu ve qaribu. Ve şey'un min el duljati ve el qasd el qasda tablighu. Ktu katër sene ku shikoj, that Peygamberi në fund, tablighu. Shikoj, inna hadha dinu Yusuf. Çu çu fillo dhiti, kjo fë është e let e lehet është kjo fejë. Në fundë, thëtë të blugu, keni me mri, keni me arritë suksesit, edhe në këtë botë, edhe në ahiratë. Në mes ka përmenë rrugën që të shpije edhe në kuptimin e lehet të fejë, edhe në arritën e suksesit. Cëtë në këtë katër. Se të didu, e para ka të nëpëgjome, se të didu, qëka o se të didu? Të së ditë, të ndërdoz është kërdi kush, e vendusë n edhe e ka pikë synimin me godit në shaj. E ka vendusë qëlimin edhe shajin, do me gjujt në shaj e fa. Hapi i parë që të ofrën knaci kjo fi, dhe bëhet e letë kur përcakton qëlimin kjo e njës e fa. Se didu, nëse donë gjennet, mojë sy që atje, donë knaci të latë, ta një buhet ka lajë, të regam një kujt i doket i fështirë gjumi me e prishnë saba, në qofë se shpërblimi për më uqumë u falë gjëmjështë, si me ta falë këtë dunjanë. Shumë kallaj është u latën. E veç në pak pare me së bërthy, do të tëtë, atëherë, qohët shumë kallaj njërë. Po, e le mundu një latën. A ma ka vendohë që lijmë një latën. Vendohë se. Pra ndaj, ne kemi nevojtë të ndëllëzër me kalu pej zhvendosjeve, qëllimeve, shumë zërave, shumë fjallve. Unë e këtë e du, vendose edhe përsa këto sunim në durë, se të didu, bojët e letë, pastaj. Përsa këto ku pëtë dhe me shku, përsa këto qëllimin, këtë duhet me ngu, përsa këto qëllimin, si duhet me ku pëtë du, këtë përsa këtoj, pastaj e letë, pastaj e shumë letë, se të didu. Karibu, qëka, këtë karibë, përfjallë afrohu afroj sene të ato që kanë në kupton afrohu që të buhet feja let të nërëzër i ka të kjo uzimi peka është dy sene ato e para afrohu gradualisht tek praktikimi të saktuar nëse te edhe një praktik jeni kaqë largë filla mu afru hapë për hapi dikur kime praktikua mirë po ju hyrjet shpejt ose daljet shpejt dal nga dal edhe zbatimi edhe përjetimi din gradualisht nga kena qef sonte me anismu fal nga maznate ama më u shkritu u fal si kurse si janë shkritu për paraneve nëse nuk ariket, e ri kët e lo se badiat veç po fkejnë me adikon për mergjumi për loket këtë puna jo kari bu a përshesa nga do këtë shtirë se si nga afru Sonë të pak, e njësër pak. So, Sufjan e Theuri ka thonë, një zëtë vjetë jëmë konë të uafru të namazinatës. E kërëm hi në të, të një më knaqë atëm. Dikush ka u thurë një zëtë vjetë me hi në në mëmbëlsit e namazinatës. Kështu në tjera, të vërë. Pra në këndëm kuptonë, gradualishtë. Jo në Ramazan, tri hatme, ta në ten Ramazan në arshëm, asë bekarën se kryinë. Kështu vjen shtirë, feja. E di, Ama çdo dit, dit ka dy tre faqe, ka ribu. Ka dy tre faqe në muj, tani e një katërt i thënë, Ramazan na arshëm, tani çështot afrov. Afrov, çdo ditë na avancim. Çdo ditë afrohu më tepër një gjysmë hapi, bëu më mirë se çe konstatofton. Që kjo është karibu. Se di du, ka ribu. Afrouni kapak, edhe afrohu. Kuptimi i dytë i afrimit ku? Afrothe, të njerëz të mirë O Allah, se veç vet son afrosh ata të msojnë disponojnë ti apë mundnat rrimë ata që edhe ata duin mua afrou a mos mundesh më ofru tunat me ata që janë tu largu. Nuk mundesh apo. Afrou me njerz që të ushtin me ambicie më mundnat. Se di duaq qari bu. Kto bota fielet në shoçni leta është më fal. Në shoçni leta më don xhamat. Në shoçni leta për çfarë diçka. Vet mund tiet, mund tiet situata të gjithë po, vet një koçë mund vetë. Mir po Ju gjithmonë gasa këmbë për stimulime, këmbë për të përkraje, për shoqëri, prandaj kjo është karibu. Afro të njerës të dijes, afro meqlis të dijes, afro të, të njerëz afruar e që ç'i thotë eshtë pora dhe le të bëhen punë. Le, le të mson. Le të kupton kët kur afrohesh. Por kur don të vetëm e kuptu ose larg nga burimi i dijes, vone vështirë të kuptofin. Shumë rond vot. Po kur afrohesh, dikush ta ka ka dhën shumë letër. Po let kako. So kam thime që ka që na dozh vetnimsu vet po on oh, shtirs. Kau dikush qesua, por thonë kor, çëso duhet. Si ka prum? Po let ka kot, e la dall. Ne jizot me vet. Vet buot lat. Kur nuk vet njeri ka duot, nuk afrohet ku duot. Vallaish shumë shtir është af. Ka ardh një njeri tek shep më themini, një dietar që ka vdek rah me të pa shpirte, edhe ja ka prani problem. A më fot ke thesht se si shumë njerëz Masë që u shku problemi, aja ka po punë në vetë, ta është vjenë vetë. Në fillim, Tha, e këm pasë një qantë, ka pasë pare në ta. Pare, të, i këm lënë qantë. Edhe pasaportin, edhe shumë dokument e këm pasë qantë. Keshë në gjami të aeroportit, me u falë. Edhe lasë qantën para veti. Thëtë, unë të u falë, dikur që ka pi qantën e dhe jetës, etëtën. E unë, dhe që në vike marë për jalatë me prishë namazin, edhe vazhdoa dinë fundave edhe da shkoj qanta, mita pa parë dhe pa pasaporta. Ta shka me bua. Shihë i tha, ti i njërën, ti këke gjahil, të është me prishtë namazin, me kap qanta në lo. Po tha o Shihë, a nuk është ta namazin me i madhë se qanta? Sërthana. Po sërkjotim të ashtu në lo kushë me i madhë. Namazin e javë se lo me kap qanta në, i thusha di, i ranë e jam jashtë se më në vynë kjo, tani e manë në qënë, e manë nga të veti, a petë, Allah, ha të bërë vazhdojnë me u falë, shumë normal. Po dë njerë vimë bëjnë krasime, namazin me i matë, e i shkonë, po kësh pëtë të të të që pa e matim në namazin me, me, me, me, me, me punë dë njësë, nuk ka artë të situata, ama kërri e larë për i dijes, i shkonë në qënë dhe qënë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edan gat njëri diçmë shkon aty. Si e ti e larg për një ditë, i e larg edhe pe negativës, ti tubin para hundës shkojn. Andaj ka ribu, afronuse ju ja duket të shtir fea. Para më nesta këtu,çi kanë u pkej këtu, sa e shtir të duket fea. Shumë e shtir të duket. Ai edhe kur thirë zonën aeroport, po të bashkoj kumri aty se zguzonesh ku mu fal mua atë. Kuje ka për të shkuar? A fea e ka bốt shtir më fola i vetës, ai vetës nose ka lloj ku këpun. E kushtëmrova. Pra dje moçe, afro afro kur të afrosh le, vin leximet, po mos bë leximet të vërtet se tani prish këtë. Se dikush e shtrëngon gjëndë në yolë s'kon kështu. E, e, e kush kon me e shtiru, o pat vetë ban. Tani punon më ke se kur e ka shtrënguat. Nëse e ke shtrëngu vet, mos e çlirov vetë Allah, se e prish. Shkova di të dikon të shum me ta çliru, kada kada ta bën kleta. Afro qarivu, afro no. Wa she'un min eddulja ka thon pejgamberi sallallahu alajhi bim ghadwati warauhati wa shei men aldulja gadwa ashtu e është mëngjesit rauha bashkoja e pasdites dulje esht pjesa e natës tri kohra e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi mëngjesin pasditën që është gati pranimi diellit edhe thallsi e natës sot këto kushtoni vëmendje këtyne kohrave është shumë e rëndësishme fom semina apo për menesu shpërndai vloj ndëruar ndëruar shpërndai gjërat mos syn për shembull do punë që rreth me kryn sa ba se kryn e asa të të mazidh sot se kryn i kryna këshëm kët kur bën gumbull tani syni kryna si unato prandaj i ka thon Ebubekri radhiyallahu anhu kujt Omerit para se me dek Ebubekri para në e adhurzon emanetin e pejgamberit alayhis salam para adhurzon kujt Omerit çka po i thotë Për i thëtë, Omer, Allahu Gjallahu Ala i ka do pun që i kylipi ti e natën, mës nga po me ilon ditën e të. Edhe i ka do pun Allah ditën, ti lip ditën, mës nga po me shtu i natën. Gjdo gjënë kohët vetë. A ma ku ti grumbullesh me një kohë, së në kryonat ola, heronë vë Allah, ranë është Allah, për të shimë, ranë është. A ma në qëse e shpërndan kohërat e duhurra, gjithë shkanë kohët vetë, diqë kanë sabat, diqë pa staj vjen letave. Shpërndaj detyrat, shpërndaj obligimet, respektoje kohën e obligimet dhe detyrave, letë botë apëton. Punë në solët, selen për nesër, nga se ngarkon punë të kështë më radhë, ngarkon obligimet, nuk mu shme mësu, mos i letë të grumbullu ora. Në në kast dë në kast e katër të atët përgjame sëmë, dhe mesin në moje. Njo me shku djatë dhe majtë, kastel kast veç mua mesin gradualisht dal ngadal edhe mua e mesin gjithmonë atë do se ji nëse ji me qëllim të definuar ji i afruar si duhet dhe gradualisht vazhdon i respekton kohën apo çdo gjë bën ku të vetë dhe dinë të menaxhojnë kohën dhe me ishpëndab ligjimet e kohë dhe, me dhe jeni mesatar e njëk mesin gjithë larg çdo ekstremizmi të blugu keni me mrihat arrini gjithsesi a seksut ka garantuar pe pygamberi sallallahu alaihi wasallam se do në qofse, të arrijmë nëse e ngjijem këtë mënyrë të rregullimit të punëve tona dhe në këtë mënyrë bëhet fjala e lehtë. Përndryshe, vullai bëhet ron, bëhet vështirë. Bashikur se kam sik, shpresoj se si shambulli kutohet, njerëmit më e pas, perndrosa mund më e pas, kër shumë tri, më më të mira, më të trive, një kër të mira ton, që është shumë komot, është shumë rahat, edhe shumë vështirë mirë po, kënjë njëri që e ka këtë kërë kër kachit mirë dhe kach, kach, kach, kachit sumë e radhë, dhe është një përlem e ka, fëta. Ska shumë përlem e ka, fëta. Vendëse, me hinë kërë me edhezë dhe me igra, e ka lidhë një falitari për parë dhe po e ngrej kjerën e fëta. E dhëtë, kush ka thonë që kërë i mirëme, shpirti mdull të igra, fëta. Delve Allah e se, kësë më ru me ngrej, fëta. Dhe të Edhe me vlez, duhet nëngu ato që ka marru këtkerr, çyrgërat këtu kërr, kër, ndajme pas komodet e rahi e rahtiave. Don't ti vetë me grah kërr çu zon ti vetë, bota ron shumë vallata. Bot problem. Edhe Allahu xhelalu ala është ai që e ka zbrit këtë fe. Ndëgjojë, ndjeti instruksionet e grahjes së kësaj fe. Leçi letosh, pa të shllabit, po edhe ka air condition, edhe është mirë, edhe shpejt shkon xhenet tonat mirë di kasort. E le Mirë pa, kur dënë me shti për masë, ose me ngrej për para, ose me qinë krahë, ose që dëmë i bo, shëmë rronënë botave. Athe, kur namazën dënë me qinë krahë, se i rronë, veç heku, kras, heku, të heku, krahë, pe qafët të heku, botë i rronë, apëton. Ama kur të hinë namazë, me kuptimet e duhra e pritë tënë, atëre pritë tënë me i shdrybë, pritë tënë me dalë për të tënë, apëton. Apo, si kur se, njëjnë këtë dën ka makina që aq rahat shkon njëri pritën me dalë pati, si dhom, si shtëpi e komran ata. Pritën me dalë. Pse? Sepse ka një instruksion e duhur, apo. Edhe këtu fejosh kështu. Kuptoje drejt ndjeqi instruksionet, ndëgjoj një sht e dishum, kuptoje fin drejt bëhet lehtë. Bëhet lehtë kur të ndehrosh dhe kur bindesh. Ndërsa ata që nuk dashin këtë me bë, ju komplikua. Ju komplikua. Tani Allah jallahu ala, ju thëkë një lobë me këtë mosh e ani kjo mosh e ta një qëfar në gjyre ani pëtë një gjyre që si në gjyre nuk gjinet kjo në gjyre gati kërkun e ta një që po qështë konstrukt të isoj edhe kësto pëtë një, edhe kësto duhet dhe i sotë than, ulladhen më të liv ulladhen tha, va inna insha Allah, ulladhen më të dhun e krytëm na, insha Allah, këna vunjet me kry e, nëse e nale tjo e nale dhe zë gjellë valat pa dhe mos në ngarkoni si ngarkon. Ma se vështirëso, ni se vështirësohet For me bidet në nështrim Dhe me lehësimet e dora Dhe pasimin e instruksoneve Me lejën e Allahu Gjellola Knaqesh me këtë fejë Dëbohet gjeneti dunjas Dëbohet rahatia dhe shpirti Dëbohet rahatia dhe freskia Shpirt e zemërës në dunja Ma dje dhe në sprova ti knaqesh Ma dje dhe Edhe në, në situatat më të fështira Ti ki disponim afton Pse? Se qësto kjo fej afton Mij apo kurdo ndryshë bota vërtet apo. Andaj lehtësuji të an këdbot e leremo për lehtësime në botën tjetër. Edhe në var korije të vjen flladë dhe mirë. Dal për Allahut dal flladë dhe mirë e pastaj në xhenet mos lasëm për mirësitë edhe bukuritë e xhenetit. Ku kur, kur na shtrohemi, bindemi dhe ndjekim instruksionet e dhëra atëherë bëhet e lehtë dhe e kënaqshme dhe e kënaqshme. Allahu na mungsov çë tiknaqim me këtë fe. Ta kemi lert kuptimin e saj, ta kemi lert zbatimin e saj dhe Allah na bëf që kjo fe të jetë me të vërtetë burimi i kënaqësisë ton, e lumturisë ton, e i bashkimit ton, e unitetit ton, e dashurisë ton mes vetëve. Dhe gjithashtu të jetë kjo fe shkak që ne fitojm kënaqësinë e Allahut, dashurinë e tij këtë botë por dhe shpëtimin botën tjetër. Me këtë për të fund, me katëm dhe takim në namazin e zonjës po lef. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kaseer.